اقرأ وخيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان I donosimo, salavat i salam, na posljednog Allaha, posljednika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvješeni Allahi barfu ta'ala, ovi koji vjerujete, bojte se Allah, jer ulašanujem istinskom bogobojaznošću i ne možete umirati osim kao pravi Allah suh'ana wa ta'ala molimo da nas učinuje od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od koji će umrijeti samo kao pravi muslima. Draga broći, sjevne sestre, kao što ste upoznati, da je tema našeg večerašn druženja i naše večerašnje tribine islamski doprinos nauci. U ovom izlaganju, uz Allahot Baraka Ta'ala, komoč mislio sam da se osvrbim na nekoliko stvari, između ostalog na, na nauku u islamskim izvorima, to jeste šta Kuran su Sunnet kažu o nauci, zatim po islamskom doprinosu uopšte svjetskoj civilizaciji, zatim posebno na islamski doprinos nauci, te o nauci kao načinu spoznaje uzvišenog Allaha tabaratu wa ta'ala, i onda na kraju da zajednički vidimo, odnosno da razmislimo, o uzrocima koji su doveli muslimane da e, dadnu toliki doprinos nauci uopšte. Mislim da vam je svima manje ili više poznato da se na mnogo mjesta u Kur'anu i summetu Allahuakusanika sallallahu alaihi wasallam govori o vrijednosti znanja, o vrijednosti nauke ili kako se to naziva ilma. Naprimjer, od tih ajeta, o kojima se govori o vrijednosti nauke, jeste Kur'anski ajet gdje uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, u suri Taha naređuje u Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da traži povećanje znanja. To jeste ajet va kur rabbi zidne ilma. I reci, moj gospodar, upovećajni moje znanje. Pa tako jedan broj islamski kaže da uzvišeni je Allah, tabaraka wa ta'ala, nije naredio postaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da traži povećanje neke stvari osim znanja. To jeste, jedino je naređeno postaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da traži povećanje znanja. Nije mu naredjeno da traži povećanje dunjavka, da traži povećanje ovoga, nego jedino da se povećanje njegovo znanje. I zato pogledajte, u ovom Kur'ansku majetu, da uzviš mi Allah, tabariki wa ta'ala, uzviš mi Allah djelmešanuhu, naređuje svom postaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji je najodabraniji postanik, da mu naređuje, da postanik sallallahu wa sallam traži povećanje svog znanja. Pa šta je pek onda, kada smo u mi obični ljudi. Također od ajeta, u kojima se govori o vrijednosti znanja, jeste da uzviš Allah, tabariki ta'ala, kaže, innama jahša Allah min ibadih ili ulema od njegovih robova boje učeni to jeste da jedino se Allaha boje iskrenom i istinskom bogobojaznšću oni robovi koji su učeni to jeste koji kod sebe koji kod sebe posjeduju znanje zatim ajde uslišanje Allah tbaraka ve taala taje kul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun su isti oni koji znaju i koji ne znaju i tako U usunnetu Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem takojer na ilazi muna veliki veliki broj hadisa u kojima se govori o vrijednosti znanja. Pa tako ćete, na primjer, vidjeti, i najići, da skoro nema hadijske zbirke, to jest knjige iz hadisa, a da u njoj nema poglavlje o traženju znanja, odnosno poglavlje o vrijednosti znanja. Pa tako, na primjer, najvjeroj dostojnija hadijska knjiga Sahih od imama Buharije naćete na samom početku da je drugo poglavlje ove knjige poglavlje o vrijednosti znanja. Pa tako, nisu kao u uh, Muslimu, Ibn Maji, Tirmizi i Abu Davudu, naći posebna poglavlja u kojima se spominju hadisi Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji maso se govori o vrijednosti znanja i o vrijednosti učenih ljudi. Pa tako na primjer oti hadisaj hadiske zabilježimam Tirmizi u svom Sahihu, od Abu Muam El Bahidi radijallahu ta'ala anhu, da Allahov poslanik sallallahu rekao: U prevodu značenja da je vrijednost učenog čovjeka nad pobožnim kao što je moja vrijednost nad vama da je vrijednost učenog čovjeka koji ima znanje nad pobožnim čovjekom nad pobožnjakom kao moja vrijednost nad vama također odriče Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je va va anal wa ulama warasatul anbiya ila su učeni ljudi da su oni nasirinci Allahov poslanika jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Da poslanici nisu u nasljedstvu ostavljali niti dinar, niti dirham, to jeste niti, zla, niti zlatnike, niti srebranjake, nego da su ostavljali znanje. To je nasljedstvo Allahu i poslanika. Pa kaže Allahu poslanika a.s.l. pa ko uzme to, to jeste ko uzme znanje, uzeo je uze veliko dobro. E, naravno jedno pitanje koje se postavlja kada se e, skomere nauka u islamu, e, jeste... Koja je to nauka na koju se misli kada se u Kur'anu i sunnatu spomene znanje? To jest da li se misli isto na svaku nauku? Naprimer, da li se misli pod ovim i na vrijednost onih ljudi koji poznaju, naprimer, Kur'anu i koji poznaju, naprimer, Hadis Allah'u Kusanika Muhammad'a sallallahu alaihi wa sallam? Da li se ovo isto odnosi na ljude koji poznaju druge nauke, kao što je historija, kao što je medicina i tako da? Naravno, u ovom predavanju ćete dobiti odgovor na ovo pitanje, mada ću ja sada e, se zadovoljiti, sad ovom momentu, da ovo vam pojasnim kroz podjelu koji su spomenuli islamski učenjaci kada su govorili o znanju. To jeste kada su govorili o obaveznosti traženja znanja. Pa s takvi islamski učenjaci kada su govorili o obaveznosti traženja znanja, rekli da se znanje dijeli na dvije vrste. Znanje koje je obaveza svakom pojedincu, Gdje svaki musliman treba da zna. I znanje koje da tako kažemo, kolektivna obaveza. Ili kako se to u islamu naziva fankifaj. Gdje je to znanje, to određeno znanje, obaveza cijelog društva. Što znači, ako se niko u tom društvu ne nađe, ko poznaje tu nauku, cijelo društvo je griješno. Međutim, ako se nađe određeni broj ljudi koji su upoznali tu nauku, onda sa svih drugih spada obaveza. Naravno, na to ću se vratiti. Uh, ono što je obavezno svakog pojedinca da poznaje, jeste, draga braćo i sestre, prije svega da poznaje osnove svoje vjeve. Znači, stvari koji su mu obavezne. Prije svega stvari koje su vezane za nešto što se zove akide, to jest islamsko vjerovanje. Ono što mi nazivamo ili što smo učili u nejtefima, imanski šartori, villahi, wo malaketi, wo ktubi, vjerujem u Allaha, u Allahove meleke, u Allahove poslanike, u Allahove knjige itd. Naravno, ne ove stvari samo da čovjek ponavlja ko papagaj, Nekoda zna značenje toga šta to podrazumijeva i tako dalje. Zatim da poznaje osnovne propise. Osnovne stvari koje su vezane za halal, koje su vezane za haram i tako dalje. To je obaveza svakog muslimana. I onaj čovjek normalno sa islamskog stanovišta ko ove stvari ne poznaje, on je on je šta oni griješio. Druga vrsta, ono što je farq kifaja, jeste svaka nauka od koje muslimani imaju koris. Znači svaka nauka od koje muslimani imaju koristi, koje se pojavljuju u vremenima, znači samim tim da čovečanstvo, odnosno muslimani, da imaju koristi od toga, obaveza je tom društvu da poznaju tu nauju. Kao što smo rekli, međutim to se naziva kolektivna obaveza. Fard kifaj. Pa tako, na primjer, ako kažemo da danas, na primer ljudi, što podrazumija također muslimani, da, na primjer, imaju koristi od nečega, na primer što se zove botanike, ili što se zove e, neka, druga gran, e, nešto što, neka određena grana benzini. Ako o toga ljudi imaju koristi, muslimani su obavezni da izučavaju tu nauku. I zato se ono što ćemo spomenuti u ovom predavanju, upravo ova stvar je bila povod da upravo ova stvar bila ono što je natjeralo muslimane da izučavaju ove nauke o kojima ćemo govoriti i da daju toliki doprinos u ovim naukama kao što ćete i sami, kao što ćete i sami vidjeti. I zato još jedno vidimo, znači, odnosno napominjemo da muslimani nisu dali samo doprinos sebi i svom umetu, nego su dali doprinos islamskoj civilizaciji uopšte. I zato ako pogledamo kako uzvišen je Allah dželašanu naziva nas, muslimane, ovaj umet, kako nas opisuje, jeste da kaže, između ostalog u suri, suri Al-Imran, kuntum hajera umeti uhriđat min nas. Mi ste najbolji ljudi koji su se pojavili, tj. sledbenic Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj izraz, vi ste najbolji ljudi. Došlo je, naravno, islamski tajacu su govorili o tome šta znači da je ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je njegova zajednica, da je najbolja zajednica. Šta to znači? Pa tako, naprimjer, Imam At tabari poznatim u pesri, kaže vi ste najbolji ummet, tj. vi ste najbolji ummet zato što ste najbolji prema drugima. I zato što ste najkorisniji i prema sebi i prema drugim i prema drugim narodima. Naravno ovdje vidimo iz ove podjele koju smo spomenuli pogrešno razumijevanje velikog broja ljudi, gdje mislije kada se spomene nauko i sam da to podrazumijeva na primjer da se poznaje bilo koja nauka, pa makar da čovjek ne poznaje osnove svoje vjere. Na nam učimo vidjeti e, da čak čovjek ne zna, čak halfus Kur'ana, e, da ako poznaje nešto Međutim, to ne u praksu, to jeste ne radi o tome. Da mu toga nema nikakve hajde. Jer čovjek mora da radi po onome što zna. Tako isto ako kažemo da danas su savremenim naukom, na primjer imamo ljuda koji su uspješni medicini, uspješni ome, međutim ne poznaju osnove svoje vjere. Kako je koristi taj čovjek, kako je kolisti ta čovjek doprinu na samom sada. Ako ne poznaje osnove svoje vjere, ako e, govori na primjer <coughs> stvari koje, da kažemo, narušavaju njegovu vjeru, i tako da. E, prije nego što počnem govoriti, odnosno što spomene neke stvari koje su vezane za a, primjere gdje su muslimani dali doprinos e, u nauci, osvim ću se nakratko na islamski doprinos društvu uopšte. Jer iz ovog ćemo vidjeti, ovo je jedan da kažemo uvod, da govorimo o islamskom doprinosu u nauci. Jer ovaj da kažemo ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, E, nije dao doprinost samo u nauci. I zato, na primjer, ako pogledamo, vidjet ćemo, e, na primjer, ako pogledamo princip milosti u Islamu, vidjet da u Islamu postoji tekstovi, u sumnetu Allahu poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, gdje se između ostalo govori o milosti prema životinama. Ako Islam, kao što ćemo vidjeti, toliko govori o milosti prema životinjama, pa kako je tek onda o milosti prema čovjeku kao pojedincu? To jakby to jest onda o milosti, kao o milosti prema određenoj zaici. Tako na primer zamuje džimam Buhari musli u الله sahihu od Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, da Allahu kosa in sallallahu alayhi wa sallam raka i دخلت امراه النار في حرته. Da Allahu kosa in sallatu salam kaje ila jana usla u vatru. To jest u jehennam radimatchki. Da usla u vatru u jehennam radimatchki, kaje zato što pa nije, kaže, hranila, niti'o je dopustila, niti'o je dopustila, da jede. Ima madu Dawudu svojom sun je jizabila ženu bradaju, da Abdullah ibn Mesuda radiyallahu ta'la anhu, da kaže vaj ashab jednej prilike smo bili u jednoj vici sallahu i posanikom sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže allahu posanika alihi sallatu wa sallam se od nas udalio. Ono momentu kada son udalio, kaže, mi smo našli hummara. To je jedna pizza od prilike poput, poput vravca. I kaže, našli smo da ta ptica u svojom gnjezdu ima dva mala mladunčena. Pa kaže, mi smo uzeli te male ptice i izvadili smo, kaže, iz gnjezda. Kad se vratio Allahu kusanih, u tom momentu se vratila i ta ptica. Kaže, pa je ona počela da krišti zato što nije našla svoje mlade tu. Pa kada je to vidio Allahu kusanih sallallahu alaihi wa sallam a rekao, man feđa' hađih bi voladiha. Kaže, ko je učinio da ova ptica ovako vrišti? Pa je naredio da one male de da im vratimo, vratimo gnjezdu. Tako, također, kada čitav istor Islama, naiđi na, tako da kažemo, e, jedno čudo, naiđi na fetve islamske činjaka i fermane, jeli, e, halifa i valija, u kojima se iznođe ostalo govorio zašti ovoga o čemu govorimo, zaštiti životinje. Pa tako, na primer, e, halif Omar ibn Abdulaziz za vreme svoje vlada vinje, a to je bilo 99. 1999. do 101. iđrecke godine, je izdao fetvu, jer Omer ibn Abdulaziz je bio također poznat kao veliki pravnik, kao faqih, i zatođete naći u pravnih igama da se spomenu između ostalog pravna mišljenja Omer ibn Abdulaziza radiyallahu ta'ala anhu. Oni izdao fetvu u svoje vrijeme gde se zabranio muslimanima da bez potrebe, da bez potrebe pretirano juure sa svojim konjima. To jeste da umaraju svoje konje bez potrebe. Znači to je izdao u obliku fetve, znači da se zabranio muslimanima da to rade bez potrebe. Naravno, to je zato što su Arapi, inače Arapi puno vole konje i, e, i vole to brzo, ona, e, inače puno je to na među Arapima, bilo i dan danas je, onaj ostalo i radi toga je došla ova, radi toga je došla, a, da kažem, ova fetva, odnosno ovaj firman od Omer ibn Avglaziza radijallahu ta'ala ali. Kako isto iz ovog, odnosno stvar koja proizilazi iz ovoga, jeste princip pravednosti Islama. I zato ćemo vidjeti e, kroz propise Islama, koliko e, se u islamu govori o pravednosti. I ta pravednost naravno ne podrazumijeva samo u smislu pravednost prema muslimanima, nego pravednost podjednaka i prema muslimanima i prema ne muslimanima. Znači, šedno napominjem da kada su u islamu govori o pravednosti, da se misli i o pravednosti prema muslimanima i o pravednosti prema ne I zato ćete vidjeti da upravo da su narodi, narodi ulazili u islam kada su vidjeli pravednost u islamu. Danas nažalost, kada se govori o islamu, naravno ovi koji govore ružno islam, spominju nešto što se zove džihad. I kažu, pogledajte kako muslimani imaju, kako su muslimani teroristi. Naravno, danas je osnova da su muslimani teroristi, osim za koga se ne dokaže da da nije terorista. Kažu, pogledajte, oni imaju nešto što se zove džihad, imaju ovu. Naravno, mi imamo nešto što se zove džihad. I džihad u islamu su, je kodeks ratovanja. Znači, način na koji mi, muslimani, ratujemo, zove se džihad. I zato nema ni jedne pravne etnige, ni jednog mezheba, a da, a da nema poglavlje koje se zove poglavlje o džihadu. Međutim, ko ko je iskreno i istinski pogleda u tu, u te propise, vidjet da ti propisi nisu ništa drugo nego oličenje pravde. I zato svi ti narodi, da kažem, kopti, znači, na podriju današnjeg Egipta, e, tatari, zašto su ušli Ušli su islam kada su vidjeli pravu islam. I zato je i kada ikada desilo u historiji čovečanstva, da vojska koja je pobjedila, da prihvata vjeru onih koje je pobjedila. Kao što se to desilo, na primjer, sa Tatare, kada su porazim muslimana i napravili su najviši masakr kroz istoriji islama kada su Bagdad, u Bagdad, međutim, kada su upoznali islam, svi su prihvatili islam. I zato još jednom ponavljam, ko pogleda istinski i iskreno u propise islama i sa došao islam, vidjet da je to oličenje pravi. I zato ću samo se ovdje zadovoljiti, naravno ovdje ne govorim, nego ovdje spominjem samo kao uvod, e, spomenut govor jednog francuskog historičara e, e, koji se zvao Gustav Lebon, koji je umro 1931. godine, e, koji je napisao nekoliko knjiga o Arapima, o muslimanima i bio je prvi e, zapadnjakoninače Francus, koji je počeo da govori pravedno o muslimanima, zato što je putovao, zato što je upoznao e, islam i muslimanima. Ovaj Francuz, naravno, nije prihvatio isto. Međutim, da kažemo, kao čovjek koji je Bezika ikakve prisrednosti, koji sam govori govorio i pisao, rekao je da čovječanstvo, i ovu izreku najedan se da ćemo zapamiti, da čovječanstvo u svojoj historiji nije upoznalo milostivih i tolerantnih os osvajača kao muslimana. Da čovječanstvo u svojoj historiji nije upoznalo milostivih i tolerantni osvajača kao što su to kao što smo muslimani. I zato kada čitamo istoriju islama i kada čitamo upravo kako su ti narodi prihvatali islama, vidimo na nekoliko mjesta ćemo naići kako su ti narodi govorili ovi ljudi, to jeste muslimani. Oni ne činiju zonu nikome. Oni ne činiju napravdu nikome. Oni nauzimaju čovjeka imovinu. Jer muslimani ako negdje dođu, kao što je bilo ovdje kod nas kad su došli na naše prostore, ono što su u tom momentu prišćani ili drugi Što su imali od svog imetka, što je bilo njihovo i dalje ostalo njihovo. Nisu uzmali njihovi imetak. I zato je ta stvar učinila da sviti ti narodi uđu u Allahu Tebareke Vata'ala vjeru. Naravno, zato što je zadača Islama da se ova vjera, koja je vjera koja je do sudnjeg dana, sa kojim je, je Allah Tebareke Vata'ala da je vjera u prijašnje, prijašnje i prijašnje vjera, zato što je ova vjera sve do sudnjeg dana i poruka ove vjere univerzalno. I zato, kada bi nas neko pitao i kada bi nam neko došao, naprimjer, i rekao, dobro, šta je to Islam? Da mu kažem ukratko. Bez da sada kažem, Islam ti je da klanjaš, Islam ti je da postiš. Normalno, rećemo, Islam ti je da klanjaš, Islam ti je da postiš. Nekome ko je razumio vjeru do toga, pa mi je ostalo da to počne. Međutim, kada neko ništa ne, ne poznao, kjer je. Kada bi nas upitao, šta je to Islam, šta bom mi je Ja se sam namređen ja, ovo postavio ovde pitanje, da nas vam spomenuo jedan događaj, odnosno jednu izreku, jednog ashaba Allahu Fasanita sallallahu alaihi wa sallam, koji je Allahum Fasanit Mohamed, koji je došao do uh, ispred i pred Perzijskog vladara. Jer Arapi su, kao što vam je poznato, bili narodi koji su živili u pustini. Nisu imali kule, i gradove kao što je to imala Perzijska civilizacija, rimska i tako dalje. Međutim, počeli su da osvajaju. I na sve što što se nađe pred da to osvoje. Između ostalom dršuju su pre tu, da kažemo, drevnu civilizaciju, perzijsku civilizaciju. I kada je došla iz aslanih muslimana koji se zvao Amir al-Riba'i, ovaj vladar Perzije ga je pitalo, dobro, ko ste vi? Bi? Jer mu je poznato ko su Arabi. Znači to su bili ljudi koji su kretali se sa svojom stopom, bili nomadi, nisu, imali, nisu bili poznati da su osvajali osim što se plemena međusobno morla i tako deli, i On mu kaže, dobro, ko ste bili? I onda ovaj, ashab Allahu Allahuakosanika, anehi salatu wasanam, izgovara riječi, da kaže mu kretke riječi, ali koje su ostale u historii dobro zapamće. Kaže, mi smo ljudi koje Allah poslao. dač znači, ovo je njegov opis, Islama i Muslima. Mi smo ljudi koje uzlišeni Allah poslao, da bi izveli druge ljude iz robovanja ljudima, u robovanje ljudi. Mi smo ljudi koji je uzvišeni Allah, da izvedemo ljude iz robovanja ljudima u robovanje uzvišenom Allah. I zato pogledajte, čovjek koji neće da robi Allah, neće da bude pokoran popisno iz stava. I kaže, neću, ko sam ti ko ja? On je rob, ali je rob nekom drugom. Rob je svojim strastima, ili je rob nekom drugom, ili je rob ovome, međutim, on je rob. Međutim, Čovjek koji je rob, uzviše nam Allah, on je rob jedino Allah. I on je rob onome koji je stvorio. I da li ovaj ashab kaže, i došli smo da izvedemo ljude iz kućenosti dunjaluka, u prostranstva i dunjaluka i ahireta. Iz kućenosti ovog u širinu i dunjaluka i ahireta. I da ih izvedemo iz nepravda, drugih vjera u pravdu islama. To su bile riječi koje je izgovorio, koji je izgovorio ovaj ashab perzijskom, perzijskom vladara. Naravno, iz ovoga možemo vidjeti, o tome vremena da govorimo, a to je jedna druga stvar, e, to je nešto što se zove e, islami terorizam, znači gdje je danas vam poznato koliko se e, muslimanima pripisili terorizam, ne kažemo da ne postoje pojedinci ili grupe koje imaju ekstremne ideje, e, koje nemaju nikakve veze sa vjerom, i naravno to je bilo još od ranog, da kažemo, ranog perioda u islamu, znači pojavna Septe koji se zvala e, Haridžije i druge, Međutim, islam kao islam, ko u njega pogleda i ko vidi, vidjet će da nema nikakve veze sa tarolizmom. E, naravno, nas ne interesuje što Zapad kaže, koga Zapad opiše za koga kaže da je terorista. Jer danas, ako čovjek e, e, govori, odnosno brani svoj brać u Palestini i govori e, o tim, da kažemo, unacima dole, cena koga je terorista. E, ako govori onome što se čini muslimanima u Iraku, Naci, za njega starolista, a ko govori još ono mjesto da sarađujemo s Afganistan i tako dalje, ti si tarolista i tako dalje. Eh kada upitam normalno e, stvar koja je srž ovog naših predavanja, a to islamski doprinos nauci, e, na samom početku ću reći da e, jedna stvar koja je e, koju odma možemo e, koju ćemo zapaziti jeste eh je stvar jedno pravilo, a to je da u islamu nema kontradiktornosti između tekstova Kur'ana i sunnata, i između savrmene nauke. Znači to je nešto kao pravi. Znači nema, uh, ne može da se desi, da se pojavi naučna činjenica, a da bude u kontradiktornosti ili suprotna islamskom učenju. To jeste učenju Kur'ana i sunnata Allahovu Kusanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kao što je slučaj sa drugim odnavodnicima svetim knjigama. Koje su i kako da kažemo u kontradiktornosti sa naučnim činjenicama? Zašto je to? Zato što su te knjige iskrivljene. Naravno, kao što nam je poznato, da je knjiga i Tebrat, i Zagur, i Inčil, da su bili objavljeni Allahovim poslanicima i to su knjige od Allaha. Međutim, uh, sljedojnici tih knjiga su te knjige izmijenili. Uh, normalno govoriti uh, o doprinosu uh, nauci, moram da spomenem uh, govor onog istog francuskoj historičara kojeg smo uh, bili spomenom, to je Gustave Lepon, koji kaže da uh, prijevod arapskih knjiga Pogotow oni ich nauczyli. Byli su skoro jedyni Osmanac na europejskich sooczelistacha 5 ili 6 stoljeća. Jeszamo powałam, przywodzi arabskich kniga, pogotow oni ich nauczyli, byli su skoro jedyni Osmanac na europejskich sooczelistacha 5 ili 6 stulecia. Jedan drugi orientalista, taje, Arabi su byli, to jesta mysli na musulmane, Arabi su byli jedyni nosioci bajraka srednowiekownej cywilizacji. Porazili su evropski barbarzyzacy I tako dalje što je došlo na jeziku, na jeziku ljudi e, koji nisu bili muslimani, međutim koji su govorili o muslimani. E, naravno mislio sam e, prije svega da spomenem jednu stvar koja nam ono manje više poznata, e, jedna stvar koja je vezana za astronomiju. E, poprvo sačin ću počet, o doprinos ovim naucima jeste sa astronomijom. Naime, nama je poznato da se ne tako davno, da je na zapadu počelo da se govori da je zemlja okrugla. I poznato je mi također da oni naučnici koji su bili govorili da su bili kažnjavani od strane, od strane crkve, od strane pape itd. E, poznato je možda manje ili više da Nikola Kopjernik koji umro u 1543. godine i Galileo Galilei koji umro u 1642. godine, da su prvi počeli da govore o tome da je zemlja okruda, naravno na zapadu. E, na primer knjige Nikola su bile zabranjene skoro 200 godina od strane, od strane crkve. Međutim, puno više vremena prijetoga neki 500 ili 600 godina nalazimo islamske učenjake kako govore o tome da li je Zemlja okrugla ili ne. Pa tako na primjer Ibn Hazm, je manje više malo poznat, koji umro 1064 godine, znači koliko 500 ili 600 godina prije obi, usvojio je knjigu Al-Fasal fi bayan al-fasl fi fi l-yilan -wa, ahwa wa nihal U drugom tomu na 78. stranci, kaže matlab fi bayan kurawiyyat al-ard. Poglavlje o tome je da je zemlja okrugla. Naći 5. i 6. prije nego što je crpa kažnjavala one evo kažu islam odnosno islamski učenjaci su spominjali svojim djelima poglavlja gdje su iznosili dokaze o tome da je o tome da je zemlja, zemlja okrugla. Pa između ostalog ono što kaže Ibn Hazm Bode, znači što je zanimljivo i zato ćemo pročitat njegov tekst da kaže لأن احد من ائمه المسلمين المستحقين لاسم الامامه بالعمري رضي الله عنهم لم ينكروا تدويل الارض ولا يحفظ لاحد منهم في دفعه كلمه فجد سنه برمس يود ينoga imama od imama muslimana kroz istoriju islama da porekao da zemlja okruga kazali ti Šehe Hulisabitne tajnije u svojim fetvama također spominje ovu slan. I spominje koncenzus islamskih učenjaka. Još od vremena ashaba Allahovog poslanika, alaihussalatu osallam. Znači pogledajte još koliko stotirna godina prija koncenzus islamskih učenjaka oko ove stvari da je zemlja, zemlja okruba. Naravno, neću se sada zadržati na tome od okazima iz Kur'ana i sunnata koji ih na to ukućuju. Spomen ću vam jedan od tih. A to je da uzišenje Allahu tbaraka ve taala suri Lukman u 29. 31. ayetu kaže: Alam tara anna Allaha yuliju al-laila fi al-nahari wa yuliju al-nahara fi al-lail. Ka je zarti nabdish da dan, zamienje noć sadani adan zamienje sa noć. Islamski učenjaci su ovo zamienu razumjeli zamienu su da to može da bude jedino ako je zemlja ako je zemlja kopruka. وبيت اماه الصوره يا زمل اسيشي الله تبارك وتعالى كاجي الله يصلي ونبس ازمل استنون ان نوتو زويا دان ادانن زويا نوت وبات ازراس قرابكميزي كوبرو الليل بالنهار ويكونو النهار بالليل اسيتا ازراس قرستي ارا بيتاي تكوير قرستيزا كدا هوجه زانا كوغادا كانجو دا ي امتاو سووي احمديو odnosno سووي تربا با انو امتاو عني تربانا تو سيزوته Pa su iz ovog Kur'anskog izraza, koji je upotrebljen, razumjeli, kao što smo vidjeli iz govora Ibn Hazma i drugi, još od vremena ashaba Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam, su so razumjeli da je zemlja okruda. Kada uh, je upitak medicina opšte, poznato vam je uh, učenja koji se zvao Ibn Sina, koji umroo 1037. godine, koji je napisao poznato dijelo iz medicine koje se zove, uh, koj zove Al-Qanunu Fiqqib. On je djela prevedeno na latinski u 12. stoljeću, a sve do 18. stoljeća bio je glavni učbenik na svim evropskim uh, svim evropskim školama koje su, koje su izučavale koje su izučavale uh, medicinu. Izato, uh, na primjer George Sarton u svojoj knjizi Historija nauke kaže da je bio jedan od najvećih mislaca i medicinskih naučnika u historičkom lečenju uopšte. Jedan drugi učenjak koji je dao doprinos medicini se je zvao Ala u dik Blafis naramo i Ibn Sina i ova Ibn Fis, nisu bili samo učenjaci medicini, su bili učenjaci drugim islamskim naukama, pa je tako Alauddin Ibn Fis, koji je bio poznati doktor iz Damaska, današnje Sirije, bio je također poznati šafijski pravnik, poznati pravnik šafijske pravne škole. E, ovaj e, učenjak Alauddin Ibn Fis, koji je umroo u 1988. godine, je otkrio, odnosno prvi koji je pojasnio e, mali krvotok, odnosno plučni krvotok. 250 godina poslije njega, e, Ovaj pranalazak, odnosno govor o malom ili plučnom krvotoku, krvotoku se pripisuje William Harvey, znači djesto godina posle njega, nekom što je e, Alaudin i Nefis govorio o ovoj, govorio ovoj e, stvari. E, također, na primer kada je u nauka, e, kada je u pitanju optika, ima tu jednog učenjaka koji se znao, Ubnar Haytham, koji je umro je 1040. godine, naravno se ove godine koje navodim, misli se po ovome gregorijanskom, 1040. godine koji je napisao više oblasti iz optike. A jedna od njegovih otkrića, koja je tada sa kojima je došao, jeste da je izmjerio visinu zemljine atmosfere i da je procijenio da je ona 78,5 km. Da je visina zemljine atmosfere 78,5 km. Ova visina, odnosno ova mjera, se razvukuje samo u pola kilometra od savremenih, od savremenih proračunavanja visine zemljine atmosfere. Kada e, u geografija i geodezija, Tu imamo jednog islamskog učenjaka koji se zvao Ebur Rejhan al-Beruni al al koji je umro u godine koji se naziva ocem Geodeziju. Uh, on je, samo će jednu stvar spomenuti kada je pitan ovaj učenjak, uh, on je došao sa procjenom zemljenog radijusa gdje je procjenio da je zemljen radijus 6339,9 km što je manje samo za 16,8 km od svremenih mjera zemljenog radost. Uh, Također još ću spomenuti samo botaniku, naravno ovih nauka je mnogo, međutim, tiho sam samo ukratko da se ostavnemo na njih, na neki od Kada u pitanju nauka imamo jednog učenjaka koji se zvao Ebu Hanife Ad-Dinewari, znači Ebu Hanife je ima mizunak, neke Ebu Hanife Ad-Dinewari, uh, koji je, či je bio ših ulema in nebaat, ših uh, učenjaka botanike. Znači, musmani su među svojim naušama također u, ubrajali botaniku koji umro 895. godine. On je napisao jednu knjigu koja se zove Kitabon Nabat. Došao jedan švrtski orientalista i napravio obradu tog rukopisa i on ga izdao. Znači, pogledajte još kako se zna desi da nas nemuslimani preteknu u, tako da kažemo, u nečemu što je naše, to jeste u blizi za našim dijelima. Pa je tako ovaj orientalista rekao, poslije hiljadu godina istraživanja, grčka botanika se nalazi u dios, korida i teofrasti. Ali kaže, prvo muslimansko dijelo iz ove oblasti, prvo muslimansko dijelo iz ove oblasti, prevazilazi ova dva dijela po nivou i istretnosti. E, Normalno, još jednom napominjem da je dostao dosta ovdje nauka o kojima možemo govoriti, također matematika, također fizika, također hemija, međutim, kao što rekao, samo sam se osnovno nakratko na neke od njih, da vidimo da vidimo koliko su muslimani kroz istoriju ne samo koliko su davali doprinose, nego u sladu su i i u ovim naukama. A, nešto o čemu je veoma bitno da govorimo je se o nauci kao spoznaji uzvišenog Allaha te bareke te taala. Ja, draga majke, sestre, znate da nam uzvišeni Allah u Kur'anu govori da se uzvišeni Allah dželle šanehu spoznaje i da ga ljudi mogu spoznati na nekoliko načina. I zato istanonski učenjaci u svojim djelima izakvije spominju između ostalog i govore o načinima spoznaje Allah. Jer nije svatki čovjek isti. Znači imate čovjeka koji je, tako da kažemo, čistej prirode. Imate čovjeka koji u osnovi, on kaže, koji čovjeka koji je pokvario tu svoju prirodu. I kaže, ja sam a te istane, ja ne vidujem njužda. Naravno da se, da kažemo, način obraćanja razlikuje jednome i drugo. Pa tako na primjer na načina spoznaj uzvišenog Allaha tabarahu wa ta'ala nešto što se zove spoznaja prirodom, odnosno čovjekovom prirodom ili kako se to naziva fitra, kako se naziva u islamu fitra. I zato Allahu poslenih Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže da se svaki čovjek rađa na fitri, to jest na prirodnoj vjeri, da se rađa u islamu, a da njegovi roditelji od njega naprave ili kršćana ili židova. Hadis je za bilo žima bukari, muslim, od Ebuh Mureyre radi ta Allaho tala'anhu, da Allahu posanika alihissalatu posanam kaže da se svaki čovjek rađe kao musliman, a da njegovi roditelji od njega naprave ili kršćana ili židovnu. E, ono što sam spominio e, mislim nekoliko puta u nekih svojim predavanjima, jeste da je jedan institut na zapadu e, pravi jedan eksperiment o tome je koliko su djeca religiozna. koliko mu se imaju osjećaj za religije. Pa su između tako, e, uzeli jedno dijete, čiji su roditelji strada ili saobraćajno na srći. I su to djete da se o njemu brinu. Međutim, da se brinu o njemu, ali da to, do to djeteta ne dolaze nikako informaciju o religiji. Nikakve informacije o Bogu. Želi su da vidi da li će to djete kod sebe imati ikakve, ikakve posjećaje za, za religiju. I to djete su normal uzeli dok je bilo još kao beba, i kod nje je bio određen broj godina, i Nakon niza godina, odnosno nakon određenog broja godina, jedne hrilike su izveli djete u prirode. I izveli su djete, jeli, gdje djete vidjelo jedan fin prizor. Vidjelo, kažu jedno, u istinu lijepo jezero. I prvo što je to djete reklo, kada je to vidjelo, jeste da je reklo e, kako je ovo jezero lijepo. A kako li je još lijepši onaj koji ga je stvorio. Kako je ovo jezero lijepo, a kako je lije, još lijepši onaj koji ga je stvorio. A tako čovjek u svojoj vjeri, i zato kao što kaže šiehu l-sallam ibn da je ovaj način spoznaje uzvišenoga Allaha, jer je li rašanu, Ovo je osnova. A to je da svaki čovjek u dubini svoje duše zna da je ima neko koje sve ovo, ovo stvori. Jedan od na spoznaje uzvišenoga Allaha, tabaraku wa ta'ala, jeste spoznaje uzvišenoga Allaha razumom. I zato vidimo da na više mjesta uzvišeni Allah je li Kur'anu, ljude poziva da razmišljaju o stvaranju nebesa o stvaranju nebesa i zemlje. Normalno, ovdje se prije svega uh, odnosi da uopšte svimi razmišljamo o stvaranju nebesa i zemlje i stvaranju telje potelj i da istoga vidimo o veličinu uzvišenog Allaha tebara koliko ta'ala. Međutim, također se ovo odnosi na one koji poričuju i koji kažu ovo je se nastalo sam pod sve. Ili nema Boga. Ovo je nastao jednim velikim pravskom i sve to tako nastalo da tako i ljudi su ljudi i zemlja je zemlja i planeta je e, planeta. Spomeni ću vam samo jedan primjer koji se nadavno desio a to je sa jednim e, zapadnim filozofom koji se zvao Anthony Flew ovaj čovjek je umro 2010. godine, znači prije par godina e, bio je jedan od najpoznatijih filozofa na zapadu i njegov naziv je bio e, ikona ateizma. Znači ovaj čovjek Anthony Flew e, njegov nadmak, odnosno nazivali su ga ikonom ateizma. Zato što je bio Jedan od najvećnije ateista u prošlom stoljeću. I bio je poznat po mnogim svojim raspravama sa teolozima i tako dalje. I ne samo da po raspravama, nego je napisao više knjiga u kojima je pojašnjavao da ne postoji, da ne postoji Bog. Znači, je pojašnjavao svoju ovaj, teoriju teoriju ateista. Na internetu, naravno, možete naći ovom čovjeku i podatke, čak možete naći na YouTube ovaj eh, njegov govor gdje on govori o čemu ćemo mi reći, znači kako eh, on gdje u svoje 70. godini potpuno pobija svoje učenje i gdje piše knjigu gdje je pobio sva svoja djela ranija, eh, gdje je u 70. godini ovaj doktor eh, odbacio ideju artizma i prihvatio da vjeruje u Boga. Naravno, režalost nije umro kojim sima, nije prihvatio islam kao vjeru, nije prihvatio jednu vjeru da kažemo kao vjeru nego je rekao da postoji Bog, vjerujemo u Boga, međutim nije prihvatio nijednu prelijeku. Ovaj filozof Anthony Flew je bio prilike u jednoj prilike, imao jednu raspravu sa jednim čovjekom koji je bio e, religiozom, znači sa jednim teologom. E, I ovaj mjeg čovjek postavio jedno veoma jednostavno pitanje. A to je, da mi je rekao, uvaženi profesor, gdje je nastala ova knjiga? Te pokazujem nekaj. On mi je rekao, ta je nastala u Stampari. On je rekao, ja znam da je nastala u Štampari, ali za ta knjiga nije ideja. Za nije nastala u glavi čovjek tog pisa. On je rekao, da, ta knjiga je nastala u glavi pisa. On je rekao, dobro, i počeo je govor o DNK, on je rekao, dobro, za svaki živi organizam koji postoji, za svaki živi organizam ne sadrži više informacija nego bilo koja knjiga i bilo koji kompjuterski program, primjer. On je rekao, jesna, naravno je da Dobro, da njega odgovor na to pitanje. Kako su ti živi organizmi nastane? Jer oni imaju više informacije nego što ima ta knjiga. Znači mora biti neko ko ima volju, ko može da dođe za tim, naravno oni misle na Boga, i da sluvi te žive organizme. Ovaj čovjek kojem je bio nadmat ikona ateizma, nije mogo da da odgovor na pitanje. Jer rekao je, na sljedećem predavanju, na sljedećem predavanju ću ti odgovoriti na to. Nakon devet mjeseci, nakon 9 mjeseci ovaj profesor Anthony Flood je došao i objavio i rekao sve svoje učenje koje sam imao i sa kojim sam o kojem sam o kojem sam pisao knjige, ja se toga odričem i prihvatam vjeru u Boga i prihvatam vjerovanje da postoji da Bog. Također odnačimo da spoznaja Uzvišenog Allaha te bara ta'ala jeste kako se islam naziva osjećajna spoznaja. To jest spoznaja čulima. Znači, da čovjek spozna uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala očima, uh, ušima. Znači, da vidi nešto, što će ga, ga odvrsti u, u vjeru ka uzvišenom Allaha tabaraka wa ta'ala. I sam smučenac, da govore ovne, misle je ovdje, ovdje uh, prije svega na nešto što je zove muadjize, nadnaravnost. A to je da znate, da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svakog poslanika koji je poslao, da je njemu dao određene muadjize, određene nadnaravnost. Sa kojima će doći, gdje će ljudi vidjeti, da je on poslanih uzvišen od uzvišenog Allaha. I zato vam je poznat u Kur'an da se spominje, kada se govori o Musa'u, gdje se spominje Musa'u štab, gdje on to obacio, e, koji se pretvorio u Zmiju, gdje su ljudi povjerovali i čak i oni drugi sihrbazi koji, sa kojima je došao Faraon, gdje su povjerovali u to sa je došao Musa, i to je se da je on poslanih uzvišen od uzvišenog Allaha. Naravno, Boži poslanih Muhammeda, je imao više muadžiza. Jedna od muadžiza, odnosno od nadnaravnih stvari sa kojima je došao poslanika alihissalatu osalam, jeste Kur'an. Pa tako, na primjer, vidimo da Kur'an govori, normalno kada je objavno prije 1500 godina, da govori o nekim stvarima koje tada ljudi uopšte, da kažemo, tada ljudi nema šanse da su poznavali te stvari. Znači, nema nikakve logike da su znali, da su imali ikakvog znanja o tome u čemu je govori Kur'an. Na primjer, jedna od tih stvari jeste stvaranje djeteta u trobi mali. O čemu govori nauka koja je embriologija. Kako se, koje su to faze da se stvara djeto u utrobi mahke. A je tako, pa su te stvari bile, da kažemo, povod da nekoliko velikih naučnika u ovom vremenu da prihnuti islamu. Kada su vidjeli da Kur'an govori o stvarima koje je moderna nauka tek sada ukljiva. Ja ću vam spomenuti samo dvojicu. Najedan se da se uh, ovim stvarima čitali. Spomenuti ću, na primjer, doktora Kate Mura, koji je bio profesor anatomije i čelinske biologije na univerzitetu u Torontu u Kanadi bio je također dekan za prirodne nauke na medicinskom fakultetu, trenio od 8 godina i tako dalje, kada je uvaženi Šiham Dolmeđid Zindani iznio ovome doktoru, koji je doktor, prethodno bio napisao knjigu o, tvar, o stvaranju čovjeka utrovi majke, znači iz embriologeje, Šiham Dolmeđid Zindani, jedan poznati jemenski učenjak koji dosta posvećuje važnije ovoj stvari, to jeste o Kur'anu nauci, kada mu je iznio kur'anske ajete u kojima se govori o tome, Kako se djete stvaro utrobi majke? A nadam se da smo tije ajke poznati. A to je da uzvišeni Allah t.v. na u suri Al-Hajj kaže o ljudi, ako vi sumnjate u oživljenje, pa mi vas stvaramo od zemlje. Zatim od kati sjemena. Zatim od zakočka. Zatim od komada mesa. U suri Al-Mu'minun, uzvišeni Allah t.v. pojašnjava još nekje detalje. Pa kaže o ljudi, ako vi sumnjate ono, o ljudi, mi vas stvaramo, pa između ostalog se spomenije, od komada mesa koje oblijemo kosti, a onda te kosti oblijemo meso, Pa neka je uzvišeni Allah, onaj koji je najljepše, koji je najljepše stvara. Kada je ovaj doktor uh, proučio ove kuranske ajete, rekao je sljedeći. Bilo mi je zadovoljstvo pomoći pri razjašnjavanju kuranskih navoda o razvoju čovjeka. Jasno mi je da su ovi navode, misli na ajete Kur'ana, morali doći od Allaha ili Boga, jer su skoro sve ove činjenice otkrivene tek mnogo stoljeća nakon što je Kur'an o njima govorio. Ovo mi dokazuje da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam morao biti poslanik od uzvišanog Allaha. Jedan drugi profesor koji se zao Teatat Tejasir malo čudno ime zato što je inače ona iz uh, profesora sa Tajlanda koji je bio šef katedre za, kat, šef katred, katred za, uh, za anatom, uh, anatomiju u Tajlandu i također dekad medicinskog fakulteta uh, ovome doktoru uh, također je bilo iznesena ova na surija, od doktora Moore'a I bilo mu je dato da to pogleda, i on je normalno uzeo i izučavao tu stvar, i čak kada se je vratio u Tajland, nakon što se je bio sastavo sa Žijabdor Međidom, održuo je nekoliko predavanja o Kur'anu nauci. Pa se još nije bio musliman. I dok je držuo ta predavanja, kaže se da je pet njegovih učenika prešlo na Islam. Da je pet njegovih učenika prešlo na Islam. Tri godine poslije je došao jednu drugu konferenciju, E, gdje su mu između ostalog e, postavili jedno pitanje koje je glasilo. E, to pitanje glasilo da li čovjek e, može, da pre, e, može prestati osjećati bol prouzrokovan opekotinama. Znači, da li čovjek može toliko da se e, opeče, da prestane da osjeća bol? Odgovor ovog doktora je bio e, da može, ukoliko su opekotine duboke, ukoliko su opekotine duboke, da može da čovjek da prestaje da osjeća bol, zato što koja kako se u koži nalaze osjeća, stvari koje uzrokuju da čovjek osjeća bo. Pozle toga smo rekli da u Kur'an su pravutama je govoril, a to je ajet sura Nisa bi uzvišani Allah tabaraka wa ta'ala, kaže inna alladhina kefaru bi ajatina saufenus nara. Oni koji nevjeruju u naše ajete mi ćemo baciti u jahennem. Ovom ajet uzvišani Allah tabaraka ta'ala govori o čemu? Govori o jahennemu i o kažnjavanju nabijedika. Oni koji nevjeruju mi ćemo baciti u jahennem. Kaže svaki put, kada njihove kože izgore, mi ćemo učiniti da im liknu druge kože. Lijezuqul azab, kako bi oni osjetili patnje. Znači iz ovoga ajta se vidi, da šta? Da osjećaj patnje biva kada se koža ponovog, kada se korina ponovog rad. Kada je ovaj doktor vidio ove ovaj kur'anske ajte, na, eh, eh, na toj konferenciji, njegov odgovor, na toj konferenciji, odnos njegov gore, govor je bio sljedeći. Mnogo sam naučio ne samo iz naučnih predavanja koje je održana ovdje na konferenciji, konferencija bila u Rijadu, nego, iz, nego i e, sastajući se sa mnogim velikim naučijicima, te postajući prijatelj sa nekima od njih. Najdragocenija stvar koju sam dobio na ovoj konferenciji jeste La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i to što sam postao musliman. Najdragocenija što sam dobio na ovoj konferenciji jeste La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i to što sam postao, postao musliman. Normalno, sad se postavljeno pitanje, kako smo nekada bili taki a kako sad nismo ne ni blizu toga. Znači, kako muslimani, ko muslimani, iako smo, što ja znam, neko će reći najbrojniji i posljednije najveće vrijednosti, resurse i tako dalje, kako smo nekada davali tolike doprinose, sada ne, nemamo nikakvih. Znači, ne samo da, da, da, da sad nemamo nikakvih doprinose, nego danas muslimanski narodi žive u fukari, žive pod nepravdom i tako dalje. Naravno, draga brećo, o eh, ovome se mnogo govori i e o ovome se piše i razpravlja. Međutim, svaki onaj musliman koji poznaje tako da kažemo koliko toliko od svoje vjere, jasno mu je da uzvišeni Allah jalla še' anahu dao ovu muslimanima ono momentu kada su muslimani bili muslimani, to jeste kada su se pridržavali svoje vjere. Pa tako uzvišeni Allah jalla še' anahu kaže, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ Mi smo vam objavili knjigu, u kojuva je vaš ponos. Lakad enzalna ilaykum kitaban tihim. Mi vam objavili knjigu, u kojuva je vaš ponos, vaš spomen. Pa pogledajte, afalatakirun, Allah je šal mi za kaže, pa zašto ne razumijete? I zato pogledajte, ovo što smo sadarik, ove činjenice, sunavili komentar ovoga ajta. Znači, pogledajte, kako uznišeni Allah je šal mi spomen ummeta i muslimana, Ono momentu kada su ovi ljudi bili muslimani. Jer ovi ljudi prije svega su učili nauke, da i ta nauka približi uzvišenom Allahom. Nisu učili ovi što su govorili o medicini i botanici? Nisu li to govorili da bi se reklo njenaučnik? Ne. Nego da je to radio, znači prije svega zato što je bio musliman. U izme Allaha. Da da, doprinos ljudi muslimani. I zato pogledajte, kuranski ajed koji... Sa spomeni sam spominje, kada se govori o vrijednosti nauke, Ikhra, bismi, rabbike. Svi znamo da prvo sa čim je počela objava, jeste Ikhra, uči. Ali uzvršen je Allah, tabarako ta'ala, kaže, bismi, rabike, u ime tvojeg gospodara koji stvarali. Pa su svi ovi naučni smih muslmani, koji su praktikovali svoju vjeru, koji su sklonili pijet vakata namaza, koji su se sklonili harama i tako dalje. Jer ja smo rekli, da čovjek, ako uči, da kažemo nauku, Kur'an, da nauči Kur'an nakon, da bi drugi je podučavio Allaha rad, da bi donio doprinos umjetu. Hoće mu to njegovo zain išta koristi. Ništa mu neće koristi. Pa makar čovjek bio Havsud A'an, pa čovjek bio veliki dobro tvor koji dijelio hiljade, pa makar čovjek bio muđahed na Allahom putu, ništa mu to neće koristi. I zato hadis koji ću vam spomenuti, koji je zabilio živama muslima Saha Hingod Abu Hunayra, rad Allah ta'la ta Anhu, da jedan, jali, tabin, nači, sahaba, jedan je jedan, jeli, tabiin, znači, koji je došao iza generacija shaba, jedne bio U jednom našom çarşı i u jednom mjestu je se pojavio Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. Ta je poznati ashab Allahu kosa nika sallallahu alejhi ve sellem. I normalno Abu Hurajra znao da naći prenositelj hadisa od svih ashaba Allahu kosa nika sallallahu alejhi ve sellem. Ja va ću odmah došoil komu malinte prenese mi jedan hadis koji se čuo da Allahu kosa nika I kaže koji si aqaltahu wa alimtahu. Kaže koji si spozno i koji si razumio. Koji ušo u tvoje srte. Pa mu kaže bu Horeira radi Allahi anhu, kaže iz pricja čuti hadis, koji mi je pricja Allahu pasanih sallalahu alihi wa sallam. Pa kad mu je tiho ebu Horeira da mu citi rata i hadis, pao je u Pa se kaže po budiju. Pa mu je rekuo, ti hadis, koji sam čuo od Allah lukh pasanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je kaže, pa uli Pa mu je treći put usto i opet je pa uli si jest. I onda je usto i rekuo mu je, čuo sam Allah lukh pasanika sallallahu alaihi wa sallam, da kaže, kada bude sudni dan, uzvišeni Allah će se spustiti da presudi svojim rabovima. I prvo koga će prozvati osvih stvorenja, prozvat će onoga koji je džema' al-Qur'an, koji je naučio Kur'ana na pametu. To se koji je bio hafs. I Allah, tabaraka wa ta'ala, će hafizu reći. Pogledajte, iako je da čovjek bude hafiz počast, međutim, kolika je počast, kolika je obavezan. Pa će mu Allah, tabaraka wa ta'ala, reći nisam li te ono onome što sam objavio svom poslaniku? Nisam li te ono me, što sam objavio svom poslaniku? Jer hafiz u svoj glavi ima Kur'an, cijeli Kur'an. Od početka do kraju isto onako kao što ga imao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u svojih vrsima. Kaže, nisam niti dao, ono što sam objavio svom postanijekom. Pa šta si radio po onome što sam te podučio? Pa čovaj reći, radio sam ovako, pa će mu zvišen Allah tebara reći, lažeš. I melekić je reći, lažeš. Kaže, ti si naučio Kur'an, li ju kale qari, da bi se reklo da on hafz. Pa čisto je tako, posle toga će se prozvati čovjek koji je bio veliki i dobro tvor. Pa čisto je tako biti rećao. Lažeš, ti si dijelio da se kaže, pogledaj kako je veliki i Pa će biti treći. Ko bio borio se na Allahu onput, pa će na Allah te barekuta taala Ti samo radi da ljudi kažu kako je hrabar. Pa ono što učinio da mu hore je pa da on jes jest je krajoga hadisa je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja Abu Hurajra, hؤلاء الثلاثة او من خلق تصعر بهم النهر." Obaćuraitsa su prvo Allahu vas sa kojim će se podpaliti dženem. Ova trojica su prvi od Allahom i stvarenja sa kojima će se potpaliti džahannan. zato još jednom kažem i vraćam se da vidimo, znači kada su muslimani učili nauku Allaha radi, kada su bili muslimani, Allah nam je dao ovaj, da smo davali ovaj doprinaz. Naravno, ovdje se sada postavlja pitanje i neko može postaviti to pitanje, u stvari to je jedna dilema. A da kaže zašto danas uh, ljudi na muslimani prednja ovim naukama, oni nisu muslimani ni Održavanje za je zato što ne važe ista pravila za muslimane i nemuslimane. Значи znači kada je čovjek musliman, kada je prihvatio Kur'an i sunnet, za znači njega ne važe drugi druga pravila. I onda možemo mi ulagati trud, međutim ako smo zapostavili svoju vjeru, uzvišeni Allah te barek ve taala nam neće dati uzvišeni Allah te barek nam neće dati uspjeh. Naravno čovjek u svemu mora biti veliki optimista. Naravno naš ummet je u posljednje postene nekoliko decenija da ne kažem poslednja nekoliko seljačja došao da kažemo u jednu veoma lošu poziciju. Međutim hvala Allahu dželle šaneh, pa Allahu dželle šaneh. Sari idu nabli. Zato na primer jeliko mnogo verovati da možda prije 20-30 godina da će se ovdje na ovom mjestu ovoj sali, da će se seljeće o islamu, da će biti omladenje koliko će biti, da će džamije biti puno. Nije moglo. Međutim sada hvala Allahu dželle šaneh, se, se to dešava. I zato sve ono se dešava i muslimanima i što se desi čovjek u pojedincu U samom tome je velika mudrost. I čovjek ne smije da posunja u mudrost uzvišenog Allaha tabarak i va ta'ala u stvari koje se dešavaju. Bilo pojedincu ili bilo, bilo jednome društve. A znamo, kao što kaže Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alihi, da svaka nesreća, pojedinca i društva se dešavaju radi njihovog suprostavljanja Allahom i poslanicima. zato, na primjer, kada ljudi nekada kažu, vidi ovoga što mu se to desi, oni krivni duže. Znači, mi možda ne znamo mudru zašto mu je Allah Jelšanu dao da se to desi, ali moramo vjerovati u Allahomu mudru. I zato prije nekoliko dana slušam predavanje od jednog doktora, je kaže, on je predavač poznatiji, kaže, došao mi je čovjek i rekao, kaže, učio se je se vesilo da je čovjek krenuo na poslu. U stvari, prvo mi je, kaže prvo mi je postavio pitanje, rekao mi je, je li rad i badet? Pa sam rekao, naravno, radi i badet. Da čovjek radi da, za svoju porodicu. To, kaže, to je bad. Kaže, dobro, kaže, juče čovjek dolazi jedan da tih ljudi koji radi, izdržava svoju porodicu, kaže, čuo pucnjavu, izašao da vidi gdje se puca, šta se puca i kaže, pogodi ga, kaže, me kokiču. kiču. I čovjek ostane nepokriti. Šta je, kaže, grijeh to čovjek? Ova ših, ovaj doktor kaže, kaže, ja ne znam šta je grijeh toga. Ali sam, kaže, ubijeđen da Allah ima mudrost u tome što se to dodesilo. Kaže subhanallahu subhanallahu subhan. nekoliko dana poslije toga dolazi neki čovjek i počinje mu kaže da priča jednu priču. Priča mu kaže o svom komšiju. Kaže imam komšiju kaže koji čini napravdu djeci od svoje braće. Kaže koji su je tima brat mu umro, ostala djeca kaže čeli napravdu. Stan koji pripada tvoj djeci, koji pripada djeci, kaže ne želi da im dađam. I kaže, ta su djeca bili i na sudu sa tim čovjekom, sa tim svojima, međutim on nikako ne da taj I kažu na kraj dovedu jednog šeha poznatog, to se desilo u Damasku, da tog čovjeka posavjetuju i da presudi među. I taj šehej, to, to je bio šehe Husein Hatab, šehej od naših šeha Kureima Rađa koji nam je dolazio, posavjetuje i rekao je, to nije tvoj hak od te djece, podaj to djeci oni je Nije ti da posluša, samo je rekao Čijih Hsidhat. I ovaj si, Čijih je tu djecu. Znači, to je bilo noć prijatelje posljena. Posavjetovalo tu djecu. I rekao je, djecu, crmota je da se preko suda gonjate sa svojim manđom. Žalite se Allahu uzvišeno na tu napravdu koju vam čini. Žalite se uzvišeno Allahu na tu napravdu koju vam čini. Kaže, to je bilo na meče, ujutru se desio taj događan. I ta čovjek što je pogođen, to je bio Znači, pone ne vidimo mudrost. Međutim, ubjeđeni smo u mudrost. Što su danas muslimani u Simanu stanju, kako ne su? U tome je mudrost. Vi možda ne pratite e, dešavanje ove sedmice koje se dešava u islamskih zemljama. Mislim, e, dešavanje ove sedmice u islamskih zemljama su historiska. Znači, možda e, u nekoliko zadnjih stoljeća se nije dogodilo koliko se je desilo u ovih zadnjih evnih. Na primjer, uče, čuli ste za velike proteste u, u Tunisu, a znači, što je jedna zemlja da kažem u kojoj je najveći pritisak i najveća tortura i naj najveća nepravda kao i sam. Dakle znate da tamo da je tamo hidžab znači, da žena bude pokrivena da je da zabranjeno da žena ne smije da ide sa hidžabom. Međutim otišiše ne Allahu je dao da je vlast pala narod se je pobunio izašao ovaj izašao da da da da da, izašo, da da i sinoć da sinoć a presenitu, recimo, Abidin bin Ali je napustio, napustio Tunis. I Tunis, da kažem samo ta način, znači uzvratio je avionom i bilo je nekoliko znači država koje ga uopšte nisu nisu htjele da ga da prime, znači čak najbliža koja je bila francuska, jelk znači zato što francuska ujektima u Tunis i nije dala dozvolu, nije dala dozvolu da da sleti tu. Na kraju je našlo da mu Haj Abdulah u Saudijskoj Arabiji dao dozvolu, dao dozvolu za sletak i da mu je dao da je dao utočište. Znači tako završava svaki svaki da kažemo Napravedni vlada, međutim, to što se dešavalo, usam u tome je Allahu Tebaraka Vata'ala mudrost, može da taj narod postane jačiji, da postane bolji itd. Jer opet mi znamo da uzvišeni Allah Đerašanu daje muslimanima eh, vladare onako od prilike kako je određeni narod. Onog momenta kada narod bude bolji i vladari će uz Allahu Tebaraka Vata'ala biti bolji. Na ne duži više ono sa čim ću završiti, jeste da ćemo se samo osvrniti, odnosno želim da se osvrniti da kažem šta mi je bio cilj svega ovoga što sam rekao. Cilj svega oga što sam rekao bio mi je da u stvari vidimo između ostalog jedan di onoga šta je islam kojem se mi pripisujemo. I koliko, da kažemo koliko, znači vjelanično, koliko ne poznajemo islam. Odnosno koliko nam je potrebno da izučavamo više o našoj vjeri, da to izučavamo kako bi bili bolji muslimani i kako bi nas to znanje približilo uzviše Allahu Tabaraka wa Ta'ala. I onda naravno znamo da jedino rješenje za čovjeka, miro za pojedinca ili za jeste u Allahovoj jalažanom u vjeri, odnosno onome što nazivamo istan. Molim, izlišimo ga Allah, tebareku ta'ala, na nasi smili i da nam pokresti, naqulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum. يا صبح ب صوتك اسمع أقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا